Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu the ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mercy Alhamdulillah Pada malam ini kita sambung pengajian kita berhubung dengan tawhid. Dan tawhid yang kita bincang pada membangunkan terakhir bab ini yang last sekali ialah berhubung dengan tauhid rububiyah. tauhid rububiyah ni ialah satu pengakuan. yang semua buat, semua ada dalam jiwa dan hati dia bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala jua yang mencipta Allah, yang mencipta segala apa ada makhluk. Ia menurunka hujan Ia menghidupkan Ia mematikan Ia memberi rezeki kepada semua makhluk. Apabila pengakuan seperti itu kita panggil kita mentohhidkan Allah. Maksud kita tohidkan Allah kita kata dia sahaja, pak tua anda dia sahaja lah pak rezeki dia sahaja lah segala apa yang ada dari dalam dunia dari sudut dari daripada pada sampai terakhir. Apabila kita kata dialah sah, satu sahaja, tidak ada orang lain buat semua alam ini maka itu kita panggil kita mengaku Allah membuat dari segi tauhid rububiyah. Karena nama itu maknanya dialah membuat, dialah menjaga, dialah mengatur, dia bagi rezeki. Jadi apabila kita kata semua ni Allah beri rezeki, Allah beri itu Allah mengatur Allah buat anda, Allah turut ujah Semua ni Kita panggil Allah saja buat Maka nama tu, ha, ya? orang tu Tauhid tu bukillah Mudah je Nanti kata ada, ada dua tiga nah, Tauhid Tid Dua tiga Tauhid Kalau kita tengok Dari sudut Allah membuat Kita panggil ram Jadi Kalau sekiranya Allah Kita mengaku gitu Maka itu kita panggil tauhid rububiyah. Baik. Kemudian ke bawah ni kita berhti detail ciri-ciri tauhid rububiyah. Ciri tauhid rububiyah ni ialah atau perkara yang boleh kita jumpa dengan senang apabila kita dia merupakan asas kepada tauhid ibadah. Jadi orang yang nak menerima Allah nak mengabdi dekali kepada Allah dia ngaku dulu Bawa Allah lah. Buat Allah. Bawa Allah lah waktu rezeki, Bawa Allah lah buat dia. Apabila dia mengaku hak ni. Maka sepatut dia sepuluh siapa. Ha. Jadi hak Tauhid rupiah Dia panggil sebagai asah. Kepada orang beriman dengan Allah. Orang orang mengaku Allah sebagai Tuhan. Kerana itulah. Orang yang mengaku. Haa. Uh, Allah buat alam, Allah buat manusia, Allah bagi rezeki ni tak jadi Islam lagi. Kalau ngaku setakat tu. Hak jadi Islamnya apabila dia mengaku nak semua Allah. Baru jadi Islam. Kalau orang tak Islam lagi, dia ngakulah Allah lah buat turun hujan. Allah lah buat buat segala-galanya ha, kita. Allah lah apa ni buat tari buat bobi, Ngaku belakang. Tidak jadi Islam lagi atau kan? tidak Islam? Tidak Islam tu Kerana itulah Kalau kita jumpa Dengan orang-orang bukan Islam Tak kira agama apa Dia kata Tuhan Allah tak apa buat? Buat pokok Buat gambar kan? ni Jadi apabila ngaku setakat tu Maka Tidak jadi Islam lagi Dan kalau kita orang Islam ngaku setakat Setakat tu je Mujudnya kita Islam tu tak Islam kita. Mana standard tak sempat lagi ke Jadi, baik. jadi dalam Ini jadi dan hubungan ni, Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam al-Quran dia kata iaitu surah al-Baqarah ayat 21 hingga 22. Ya yunassu'budu rabbakum allazi khalaqakum wal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah yang telah membuatkan bumi bergerak dan langit berdiri, dan Dia menghantar air dari langit, dan Dia menghantar air dari langit, dan Dia mengeluarkan daripada air itu buah-buahan untuk memberi rezeki ya orang-orang yang kafir, mereka khalaqakum min nafsir wahidah <coughs> wahai sekalian manusia sembuhlah tuhan kamu ya dia lah semua jadi kamu daripada satu jiwa min nafsir wahidah daripada satu daripada semua ya juan naswa hudu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsir wahidah wa khalaqa minha ha dan Allah jadikan pasangannya daripada dia juga daripada jenis dia juga. Karena tu kita kalau manusia pasangnya kita jenis manusia. Kalau jin daripada jenis jin. Kalau pokok jenis pokok. Pokok betul sama. Pokok betik sama. Pokok kecil betik. Pokok mati sama. Pokok mati itu jenis dia. dia betul deh. Apa ni manusia dengan selain daripada manusia terjadi. Jadi dah bilangnya. Wabah kami mengumari jalan ketiara wanita dengan sebab tu makot lahirlah di kalangan manusia ini ramah org lelaki-laki dah berbuat. Ha. Kemudian, wah, wah nanti kami khablum dah juga org org sebelumdaya pada kamu, nak, nak anda mudah-mudahlah kamu bertakwa. An-nabi ja'alalakum al-ardha firasha. Allah jadikan kepada kamu bumi ini terhampar. Terbentang. Kita boleh tengok bumi kita besar. Ada gunung, ada bukit, ada gabungan -gabung. tu kan sekali, ada pokok. Wa ha? as dan dan sebagai bumbung. Wa anzala min as dan Allah turun daripada atas kita kalau sebut atas ni langit selalu samak-samak ni dalam bahasa Arab sama dipanggil sum sumu ni tinggi dan Allah waktu roja daripada ahli atas kita terjemuh senirnya samak tu langit Gak, kalau orang naik ke langit tak ada ujah ha. karena tu Kadang-kadang kita kata hujan turun langit, memang hujan turun langit. Langit-langit ni apa? Dalam bahasa Arab benda ada aslah. Tu langit. Karena tu para ulama bercakap tak mana agak langit. Nah. langit-langit tu -langit, tak mana. Ah setengah orang kata langit ni selain daripada bumi lain. Tak ada. Oh, dah kata. Panak kenal langit nak mana tidak bumi kat langit kan? Jadi kerana tu langit ni start atas. Daripada pucuk berpukul atas, langit kat atas. Malah kita duduk dalam langit. Kisah nanti. Lihat. Semangat. Ini oh, ulama zaman dulu. Dia bahar benda-benda lagu tu. Dia bahar lah. Mungkin dia bagus juga. Dia bahar kita boleh mengajar dia. Langit ni benar-benar atas. Start dalam tapah kita ni. Langit lah. tinggi. Jadi kerana tu langit tak serupa. Mengikut orang tinggi kita. Kalau orang kena, langit dia tinggi, langit dia. Orang tinggi, langit dia. Lagi tak daripada kepala dia ni. Alah kata, langit. Aa. Aa, lagi tu, yang langit, langit, langit. kita tinggi. Ya. Tak apalah. Maksudnya, langit ni ialah benda alik atas. Aa. Jadi, Allah subhanahu wa ta'ala wa, wa anzala minas sama'i ma'a. Allah waktu atur'ai, dari alik atas. Baru senar kita nak pahal. Kalau kita nak pahal langit langit tu. Maka kita kata, Walaupun Allah kata waktu hujan hujah, Pada langit orang, orang naik kapal tu, Duduk di atas hujah. Ha, Tidak punya tanya, Tidak. ke? maksud langit ni pun di atas kita? Itu langit. Apabila barang ni turut di atas, Maka dia panggil turut dari langit. Bahasa muda. Kemudian, Allah subhanahu wa ta'ala fa akhraj fa akhraja bihi minas samarat rizqan lak dengan sebab turunnya hujan itu Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan daripada bumi sebagai rezeki untuk kamu fala taj'alulillahi andada jangan kamu sekali-kali jadikan Allah ni jadikan Allah sekutu dengan benda-benda lain jadi sini Allah Subhanahuwataala nak, nak tarik perhatian manusia dia kata hai hey manusia akulah jadimu Inna khalaqnakum akulah jadi kamu wahai manusia wan nazina min dia orang sebelum kamu jadi kamu dari kamu ni tu ni dan tu nenek kamu arah kata semua aku buat jadi sinilah dia panggil tauhid rububiyah Allah yang mencipta manusia kamu dia dia tidak cipta manusia saja dia kata akulah yang buat-buat bumi hak bumi je ciptaan akulah buat langit tu akulah waktu rojah nah saya dengar, dengan sebab tu rojah tu tak nampak apa boleh tumuh kamu boleh makan sebagai rizki dengan sebab tu Allah kata jangan jadikan mana-mana makhluk ni skup apa ni apa ni sebagai syirik terhadap tu dia panggil asas uh, tauhid rubiah jadi manusia ni Allah rakyat muka nak cahaya aku buat semua kerana tu dalam hidup dunia ni. Sama ada jelas tak jelah. Tak ada orang ngaku buat ujian. Tak ada orang ngaku buat bumi. Tak ada orang ngaku buat lani. Tak pernah ada orang ngaku buat lani. Apa baca sepanjang sejarah manusia. Tak ada siapa-siapa yang -siapa ngaku buat lani. Buat bumi, buat tubuh-tubuhan. Tak ada orang yang ngaku. Ini menunjukkan bahawa. Apa yang Allah sebut dalam dalam Al-Quran ni. Sebenarnya dia cabar manusia. Boleh tak manusia tak mengaku Allah buat ujian? Tak orang tak mengaku Allah buat. Ujian. Semua manusia ya ada sedikit agama dia kata Allah lah buat. Ujian. Allah lah buat langit. Allah lah buat eh? lah bumi. Semua dengaku tu Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila orang dengaku semua ni Allah buat, maka dia kena semua siapa? Dia kena semua. Tak orang je buat dia patut gitu. Jadi hok hok jadi kalau dah dia ngaku Allah buat dia, dia tidak semua Allah, maka hak tu tak patut. Tak patut. Ada lah. apa ngih? Kupu-kupu. Kupu ni maksud dia asalnya ialah a uh, ladang eh, daripada kafara. Kafara ni maksudnya ialah petani apabila dia buah benih dia tanam benih dia tutup dengan tanah tu kafarah maksudnya tutup tak nampak bawah angin tak sebenar benih tak nampak tutup asar asar kelemah pupur ni daripada kafarah iaitu dia ambil daripada apabila seorang petani seorang peladang dia nak tanam apa ni benih dia benih jagung ke dia tak benih jagung dia tutup dengan tanah tutup dengan tanah mana kafarah saya nggak tahu apa baga bagai bagai berlaku sebenarnya itu asal kapal. Jadi apa benda sosok itu maknanya kufur atau kafir, bermakna orang itu dia tahu kebenarannya, ke, dia tak tak tak layak kebenarannya, atau pun memang dia tak tahu kebenarannya, itu jadi kafir asal daripada terminologi. Jadi di situlah timu timu kafir kafir ni asalnya peladar tu kalau tu kata entah kafir tak apa, entah peladar tapi jangan buat slow road asalnya asal kelima, terminologi ke. kafir itu mana? peladar atau petani, ia tutup ia letak benda, kamu dia ditutup. maksudnya, orang yang dikatakan sebagai kafir ialah orang tertutup daripada kebenaran, ataupun dia menutup kebenaran dia tutup kebenaran mana dia tak tahu kebenaran dia tahu kebenaran ataupun tertutup kepada dia kebenaran dia tak tahu juga kebenaran maka jadilah dia seorang yang kafir dengan Allah Subhanahu wa taala yang kedua ialah pengakuan terhadap rububiah ini lebih dahulu dari uluhiyah karena itulah apabila Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul kepada kaum masing-masing maka kita tengok dalam quran semua nabi-nabi dan rasul ni dia tak mahu mula supaya kita dok mengaji. Nah, kita ngaji tauhid. Kita ngaji tauhid, ramai orang ngaji tauhid dia mula dengan qasur. Apa ada ngaji, ngaji orang ngaji tauhid. Orang di seperti salah satunya cara sifat dua nah, pun. Dia bagi tuhan ni ada ke tak ada? Situlah. Ngaji tau hik ruba dia dekat pusat ulama situ. Situ tu boleh mula untuk orang-orang ateis. Untuk orang ateis boleh mula pendekatan. Bukan tak guna guna. Kepada siapa? Kepada ateis. Pada orang tak mengaku jadi Tuhan. Tak mengaku ada Tuhan. Pendekatan sebenar guna. Enggak orang di atas dunia ni. Dah, Kek orang tak mengaku ada Tuhan. Kerana tu pendekatan tu Tak sesuai Untuk orang ngaku ada Tuhan Jadi lagu mana kalau orang ngaku ada Tuhan Kita ambil orang ngaku ada Tuhan ni Ialah orang Arab zaman Rasulullah Dia ngaku belakang Allah buat langit Allah buat bumi Allah meneru hujan Jadi dia mula mana Wala in sa'altahu Man khalaqassamawati wa wal arda Wahai Muhammad kalau kamu tanya orang-orang semasa dengan kamu ni, siapa yang buat langit-langit di bawah Allah. Mereka tu tetua akan jawab Allah buat langit Maksudnya, kenapa? Maksudnya, mereka tahu Allah ada. Tidak bermula dengan kosong. Pasal apa? Semua orang tahu Allah ada. Naku Allah ada kalau kita mula dengan kosong maknanya kita kita jauh nak agilah ke bawah jadi banyak kena tengah jalan kita kena jatuh kerana itulah apa ni pendekatan cara tu kadang-kadang tidak sesuai dengan semua orang. dia sesuai bukan tak sesuai boleh diguna kepada siapa kepada orang tak percaya ada Tuhan mulasit bagi orang hak percaya ada Tuhan tak perlu dan tak ramai orang hak Ngaku tak ada ke hel ni. Ha ISIS dia tak apa. Nah, ha, di sinilah kita tengok pendekatan perkata tu kadang-kadang boleh guna, kadang-kadang tak sesuai. Ha, jadi bagi kita orang Islam ni tak perlu tak perlu kita tak kita ni ada Tuhan kita betul. Ha, mulasit tu banyak banyak kena kerja Mengapa lah. kita lah. nak tanya, tu kita ada Tuhan ada ada kata, tu tu ada Tuhan. Baik. Jadi apabila kita tu ada Tuhan, lah semua siapa? Ah, ha, tu dah kereta ni. Nak masuk kelah dah ni. Ni mula muda tak ada kelah. Kita mula, kita nak masuk kelah buat apa? Nak masuknya nak jadi Islam atau tak jadi Islam. Tahu dah Jadi kalau kita bagi pengakuan terhadap Rubiah ni lebih dulu daripada Ulubiah. Ha. tadi sebagai asas? Ha. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Wa idza masakumud fil ba" Bannama antad'un illa iyah. Apabila kamu uh, berada di di lautan dan digoncang dengan ombak yang besar. Pada ketika tu tak ada siapa dah nak kamu memohon eh, selain daripada Allah. Kalau dulu kamu sembah apa ni patuh ke berhala-pado ke, ketika kea itu tak ada semua Tuhan-Tuhan yang sentiasa kamu semua, selain daripada kamu menyembah Allah. Selain daripada kamu meminta pertolongan kepada Allah. Ha, kerana itu, orang kita pun kalau dia mari hok ka'ak, buya-buya atau kepek, tak minta dah dengan orang lain. Minta dengan Allah. Ya. Ha, Di sinilah yang dia panggil nalori manusia. Islam ini dia mengajak nalori manusia ini memang dia mengaku ada Allah dalam diri dia kerana Allah telah lengkapkan perasaan ni sifat ni dalam diri setiap orang tanpa kecuali sejak dia ada di dalam alam zuriat ah. yang kita dah baca ya Allah Subhanahu wa ta'ala wala insa'althum man khalaqas samawati wa wal arda ah, ala alastu birabbikum alastu birabbikum qalu ah, bala tidakkah aku ni Tuhan kamu kata Allah mereka menjawab ya engkaulah Tuhan kami sejak tu lagi manusia ni ada dibekal oleh ya Allah sifat fitrah dia mengaku adanya Allah sebagai Tuhan dia Tuhan ni ada apabila lahir ke dunia maka bagi kita oleh Islam kita ucap kembali kepada anak baru lahir dengan ber dengan azan ni kita nak peringat hak mengaku dia dulu mula-mula tepuh ke dunia ni azan mengucap dan dengan bad Supaya dia boleh ada kasih nambungan Antara pengakuan dia ala zuriak Dengan halal dunia Waktu dia Dia dia, dia nak suruh bad Kamu dia nak suruh ada kasih nambungan lagi Di halal dunia dengan halal Barzah dan halal seterusnya Orang nak mati tu aja lagi ngucap Karena tu ada rentitan Baru dia tidak putus duduk dalam ala zuriak pun ngaku dah Allah ada ni Allah tubik ke dunia pun orang ajar pula dengan ber nak tubik nak tinggal dunia pula orang ajar pula dengan kocak tu sebenarnya rintitan daripada nak membuktikan pengakuan yang ada dia telah dibuat di ala zuriak dulu diteruskan safarlah ke akhir, -akhir. jadi pengakuan terhadap rubah bihan ni lebih awal daripada ulu hiya kerana tu ngaku ada Tuhan ni lebih awal kita kita tengok daripada menyembah Allah, ngaku al-Adalah lulu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tiga nya diakui oleh semua orang musyrik. Tahu hidupnya ni ya ngaku allah Subhanahu Wa Taala buat langit bumi itu gajah segala semua sekarang ni bukan oleh Islam sahaja ngaku, tetapi seluruh orang musyrik Mekah. pada ketika dulu dan musyriki zaman dulu ni pun mengaku. Akan ha, itulah ha, apa ni apabila orang Islam pun mengaku setakat tu je tak ada tak beza standard dengan orang kafir. Karena tu orang, -orang Islam Islamnya tidak menyembah Allah, tidak beriman dengan Allah. Tak tidak ber, melakukan tauhid uluhiyah terhadap Allah, standardnya sama dengan orang musyriki. Misalnya, orang Islam tak buat dia mengaku Allah buat apa beza dengan uh, orang buka Islam, mengaku tak beza, cuma bezanya di segi pengaku tak beza cuma beza dia ni Islam lama juga itu gila kalau tinggal belakang Allah suruh Allah suruh tak buat, tak enak. dia tak ada beza banyak, di segi praktikanya dengan orang buka Islam Mak lebih dia, ialah kerana dia islam yang mu'puk dia, tu kalau so, tidak, tak ada beza, dia sama tak semaya, taat sama tak taat, apa beza mana pasal sama dok, ah ha, sama raya mislah yang buat minah, kalau situ, tak ada beza dengan islam, ah ha, kerana itulah tuan-tuan, lah, lah, eh. orang islam yang tak se, tak seduk seho sangat ha. ya. kalau orang musyriki Ngaku Kita pun ngaku Takut Hak beza dia Apabila kita Setengah lagi kita Bertauhid kepada Allah Dengan Tauhidul Iban Maknanya kita Mempersembahkan di, Kita Jadi kita letakkan diri kita ni Sebagai hamba Allah Baru beza Nak jadi hamba Allah ni lah Hak Rasulullah SAW Yang mana Amal katalah ni Kalau kita nak tawah Kita goyak kepada Eh kita ni bombing kita untuk hal buat, dia tak marah tak marah langit kita ni Allah buat, dia tak marah ujian Allah buat teruk, dia tak marah saya aku juga pokok ni Allah buat, dia tak marah pokoknya hadapi orang kita, Allah buat, dia tak marah gila rakyat kita rakyat siapa dia tidak marah marah-marah, nanya buka dia akan kerja kot tapi kalau kita kata, eh mari fakat kita menegakkan apa ni syariah Allah, marah kalau Allah tauhi uluhiyah. ya. Kalau rububiyah tau Allah. Dakwahlah pergi siapa-siapa wei, ai kita ni ada Tuhan. Tuhan buat langit, Tuhan buat orang bukit-bukau, Tuhan buat belaka. Tak apa rajat lagi. Tapi kalau kita kata, mari weh pakak-pakak kita taat pada Allah, Allah buat bukit. Allah buat langit ni. Allah buat bumi. Ha sudah faham. Kalau orang ni hang tau je dah. Dia tak orang aruh ke Nabi. Nabi kata. Kenapa tu Allah kata. Cuba kamu tanya ke siapa buat lagi. Nabi tanya. Allah buat. Baik kita bakal tengah ni. tak siapa. Hati tu tidak islam tu. Tak orang lain lebih kata tu. Bagi pakat-pakat kita amat islam. Tak siapa. Bezakan apa dengan musyrik musyik dia tu. Hak ni habis tak ada beza. Kereta tu. Apa ni. Tawahi' rububiyah ni. Uh, Diakui oleh di orang musyrik, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala permai negatif. "Kulma yang rezukum dari semei dan arf, amma yamliku semei dan abzal, wma yuhrizul hayi min al mieti, wyuhrizul mieti min al hayi, wma yudabbirul amra, fasyaqulun Allah, fakul afalatatku." Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa hak beri rezeki kamu waktu rezeki kamu daripada langit waktu hujan? Siapa yang pemilik sebenar kepada pendengaran, kepada penglihatan kamu? Siapa hak beri? Hak kita boleh tengok. Hak kita boleh dengar siapa je pun. Eh, mari tanya ni. Mari tanya. Nabi tanya, Nabi Allah suruh, Allah suruh Nabi tanya orang okay siapa gak hak bui kamu boleh dengar tu dia demo boleh dengar tu dia demo boleh kelih dengan mata siapa ju kuat ni ha. kemudian Allah Subhanahu wa taala kata qayyukhrijul hayya minal mayyit siapa hak boleh buat tobat daripada barang hak mati jadi barang itu siapa buat boleh buat tobat barang hidup dari barang mati enggak kita kalau pun nak mati tak boleh buat begitu hak hidup tak boleh tak jadi ke satu buat kita Allah tanya, siapa yang boleh buat waktu bek daripada siapa yang boleh buat daripada barang hidup jadi mati? Dan siapa pun nak boleh buat waktu bek daripada barang mati jadi hidup. Ah, ha, tadi apa ni pukulan ni, pukulan ular. Waman yudabbirul Allah. Siapa yang buat segala-gala ni? Fa sayqun. Mereka akan jawab Allah apa takut? Kenapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalau kita ngaji Tauhid ni, kita ngaji Quran ni mudah faham? Mudah faham? Sebab Allah kita ngaji orang baik, Allah kata. Kalau kita buat harap kita ngaji Tauhid ni kan? Payah tak Kita ngaji Tauhid ni nak kena Allah. Kita tak guna orang dia. Lepas buka kita. Jadi orang ni mudah faham mudah faham pasal Allah kata maka ni Allah kata kita ambil orang dia kata kerana itulah apa ni orang ibarat ngaji Tauhid dengan quran eh, ni supaya air sejuk supaya air sejuk inilah. Jadi lah supa, dia supaya dia supaya air sejuk ni walaupun seorang belakang siapa boleh minum belakang tak ada amal patah air sejuk tu macam mana boleh makan tak kalau air teh ah jangan bergula banyak. <tuk> Kalau air Milo, ah mau tak minum? Air Nescafe, ah mau tak minum? Ada selandeng. Tapi air seduk semua sesuai dengan tahu siapa. Kita ngaji tauhid dengan berdasar pada Quran dan hadis. Supaya ibarat orang minum air ini sesuai berlaku dengan tauhid. Ah, kita dekat. Jadi kalau dah hari ni sesuai dengan orang kapur, orang banah, orang ceritik, orang tukur yang ngaji. Semua boleh faham belakang. Tak kena boleh faham Allah kata. Siapa buat lagi-bagi? Oh, tanya siapa boleh jawab pagi ni. Siapa boleh kena, lingur boleh dengar, mata boleh nak Boleh orang jawab belakang. Siapa awak teruja, boleh jawab belakang. Ah, tak kena ngaji masuk universiti tak hmm. ni. Kerana tu, kura-kura surat belakang. Hmm. Baik. Atu kalau nak ngaji tinggi lagi Lagu mana tu jadi hujian Itu pergi ngajilah demo Ngaji, ngaji lagi tak apa Bagaimana proses hujian terjadi Itu biar orang ngaji tinggi Tapi basicnya Siapa tu hujian? Allah Ini oh, tak ada agak okay. Siapa buat hujian? Allah Lagu mana hujian terjadi lagi demo? Anak ah, Dan lagi tak apa Tak suruh kemah lagi ha. Siapa buat ala ni? Allah Jadi mudah. Lepas lagu mana ala terjadi proses tu Ngajilah Ya, kerana itulah dalam Al-Quran ni jenis orang lagu mana pun boleh pakai belakang cuma tinggal lagi basic dia sama dia nak meninggi, nak pakai lebih dalam tu, ha, sebekal lah kan kalau orang tua-tua bukan menurutkan dia cara ngaji tak tapi metodologi cara orang ngaji ni, kalau dia kalau dia payah-payah, orang, payah -payah, orang hapuh tak atau orang bertanya buat Budak-budak meretak bulu kalau boleh ngaji usurdi. Ayuh ustaz. Tak tahu ngaji gapa, orang payah. Ngaji usurdi. Usurdi tak payah. Usurdi bagaimana tak payah, bagaimana mudahkan. Awak boleh baca Quran Allah? Ha, baca. Pahal Quran Allah? Pahal. Ya dah, usurdi. Nak kenal Tuhan? Patut duk, orang oh, ngaji payah. Orang ngaji. Ciam. Anak tak tahu, orang ngaji payah. Usurdi mudah. Dan ngaji usurdi ni, dia... Dia panggil akidah, ngaji ngajib ni. Dia ngaji sejak daripada manusia tak ada. Siapa aku dalam sumber neraka? Itu ruang ikut dia? Apa tidak nak, nak nak banyak ruang ikut ngaji? Kalau kita ngaji ruang ikut syariah, dia mula mana? Akim balik. Ha? Orang, ter, orang terikat dengan syarat ni. Sejak akim balik. Siapa mati? Itu ruang ikut dia. Usuludin, sejak manusia tak ada siapa manusia masuk tu ruang-liquat Usuluddin orang kata Usuluddin ngaji kecil tak, besar Usuluddin cuma dia ngaji syarihan dia ngaji teknikal ha, pada amal lah ngaji Usuluddin ngaji asah pada teknikal baik, lagu mana nak air semaya ha, tu teknikal nak semaya kena dah beriming tu Usuluddin Lagu mana nak ambil sembaya itu teknikal ya, lagu mana nak klasik itu teknikal. Ha. Kita kena capu teknikal ni dengan asah baru jadi teknikal saja, teknikal teknikal asah tak jepot tak jadi kita nak semua siapa ya bu. dia punya ambil sembayanya, nak semua apa situ dia duduk, karena tu ngaji usul di ngasian jangan jangan visa, kalau oh, dia mau visa tak, tak tahu tak tahu tak boleh pisah kerana tu usok orang lain ni pengaji ngaji, pengajian Islam ni duduk pisah ni syariah ni usul ni sedangkan so, benda tu dia kena kopak sekali baru jadi orang kerana tu ada orang ahli-ahli hukum hebat hukum tak takut tu eh? dia helah sana buat ni helah ni boleh si jangan sebab amanah ayat orang helah nikihkan ajik syariah atau ajik usul ni lah ke mana orang tiga-tiga kali nak klik baik ak nan ni kang elai aneko ke le wala le nik nik tu jadi ni segi sarok jadi tapi dia tak takut pun eh nabi kata waktu bapak kami hak beli at taisul musta'a at taisu al musta'a bapak kami yang hak beli apa ngar gilalah talak ni le itu jati kali gila nak gile mula gila taled bukan gila taled gila tu wel itulah rasa <tuk tangan> nya tapi mun kada ada tanda mun ada bagi gila taled istilah nawa aguan so kali mula ni kau ngelis malam me paticca nik kawali tu tak til lagi tu oh, bagu nak kena ada tu yeah. jadi nak ayaknya barang tu nampak soft. tapi nabi lagen kan? dia tau ambil pun nabi lagen kan? Kerana tu orang tidak beriman dia akan buat. Setengok lama kata-kata soh lagi. Nah, kerana tu orang kalau tidak. Kalau kita menghaji syariah saja Kita tengok dari aspek hukum semata-mata. Bahagian tu boleh. Tapi dia implikasinya Allah lagi. Nabi lagi. Nah, kerana tu dia kena gabur selanjutnya. Masuk salah dua-dua. Barulah orang sebagai ahli hukum dia takut kepada Allah. Ha, kalau tidak, dia pandai Dia suruh hukum sangat, dia tidak, wabah takut pada Allah Dia tak jadi ha, Kerana itulah, ada orang-orang yang dia cari Jalan-jalan muda saja ha, Tak ada Kamu dia, tuan kita tengok ha, Kita tengok pada mana dia juga Ialah Berlaku juga, ada juga syirik dalam rumuh biaya ha, Syirik terhadap Allah Dalam rumuh biaya Bukan uluhiyah saja siri ni. Tetapi dalam rubah pun ada siri. Lagi mana? Antaranya ialah... Kalau ada orang beriktikab. Berkeyakinan. Bahawa pada para wali. Tak kira lah nama wali tu. Wali kutub. Wali abdai. Wali... Macam-macam nama. Boleh menentukan kedudukan seseorang. Boleh menaikkan kedudukan seseorang. Maka ini ialah termasuk di dalam syirik terhadap rububiyyah Allah. Ada orang biasa dengar, biasa dengar orang berlaku misalnya orang tu pergi benefit ah tu panggil wali-wali hang ada. Jadi akidah seperti itu bertentangan <tuh> dan ini boleh membawa kepada syirik jalan rububiyah Allah. Sedar semua kita payah Allah yang mengatur segala-galanya. Tak ada campur tangan, apa. Jadi kita kata, ah, wallitu bua, walliti bua, ah, macam ni. Tanah tik banyak ni. Họ ni kuasa Allah yang buat. Dia Allah kata, yuizzu man tasha. Kita kata, qulillahu mamalikal mulk tu'til mulka man Wa tanzi'ul mulka bimantasha wa tu'izzu mantasha wa tudhillu mantasha biyadika alkhayf innaka 'ala ya allah kaulah kul kulillahi maalikal mulk inka la radda segala rada tutil mulka mantasha engkau ya allah berikan kuasaat pemerintahan kepada engkau orang yang maha wa tanzi'ul mulka bimantasha dan engkau cabut pemerintah itu daripada orang yang kau nak cabut. Watu azu mantasah, engkau berkuasa kepada orang yang kau mahu. Watu zinlu mantasah, engkau hina orang yang kau nak hina. Biadikalhay di tangan engkau lah segala kebaikan. Enaklah tulis yang Tajir, engkau lah berkuasa di atas segala-gala. Tiba-tiba dia kata, ah wali, ni wali, ni wali nah, tu buat, niwal ini buat, niwal itu buat. Atau syirik, syirik disangka mubih kan eh, kerana kau-kau tadi tidak ada yang yang mengatur kecuali Allah Subhanahu Wa Gitu juga boleh berlaku syirik di segi rububiyah di mana setengah ada orang beretikaat bahawa roh-roh orang soleh yang telah mati masih lagi balik duat tu dunia. Kita mesti ingat lagi gitu dah. Es tengah kan. Orang soleh ni lah. Ha untuk klik atur dunia mati dah klik pula kalau mati dah klik pula ni bukan sengaja-sengaja eh. Nabi pun kata klik pula sama jumpa dengan Nabi kata eh orang mati ni kita klik dah dia orang mati kita klik ni serupalah apabila kita dilahirkan dunia tak masuk mula dalam kumah aku tu yang guna faham. Kalau kata, dia mati klik Jumpa dengan abang-abang ni ha, Jumpa dengan abang-abang, orang lain Barang lain Dia, apabila orang ni dah mati, dia tak boleh klik ke dunia Tak klik tak? Bandingnya je mudah, serupa orang lain, Mari ke dunia, tak boleh masuk mula Dari kutmuk ni Eh, takde orang seorang masuk mula dari kutmuk ni Nak masuk mula Bukan sangat besar pada orang Takde, takde Gitulah orang yang telah mati dia tak ditakle. orang kelik tu jumpa dengan nama tu bagai bukan dia orang ai bagai-bagai. Ah. Dan hatta awak kata ada orang dakwa nabi, amoi jumpa nabi. Kalau mimpi, ah ha, boleh jadi yo. Ya. Tubuh tetu orang hak mimpi tadi, dia jumpa dengan sifat-sifat orang jumpa tu tetu nabi, dengan dia dengan, dengan kenal. Dia toleh dalam mimpi tu misalnya orang orang mai kata, ah nabi." Tu. Orang kata, okay. itu Nabi, kemungkinan Betul kemungkinan tidak Tapi bila dia belajar sifat-sifat Nabi ni Dia tengok dalam mimpi, aku tu sungguh Itu ya ha. Kerana itulah Jumpa Nabi ni satu Rahmat dan juga Kalau mimpi dengan Nabi, jumpa Nabi Boleh memberi Satu gambar yang, yang tidak baik kita. Misalnya, tentulah kita Mimpi tu Nabi, Nabi Masa Hanya lah Ha, kerana tu bukai-bukai suka dia, buka, Nabi yang jumpa Nabi ni ada yang menyukarkan ada yang tidak tidak menyukarkan kalau dia kita dia, betul lah dia sifat-sifat dia Nabi-Nabi tu. Nabi, kalau dia jumpa kita dia keceh kita dia sayang kita dia senih kita Alhamdulillah ha, kalau jumpa dia masa kebal ada ada baik kita tak kenal kalau-kalau ha, mulut baca adalah okay. kalau mungkin jumpa dengan Nabi kalau jumpa Nabi kita tengok Nabi tak habis. Sebab gambar paspor. Ha? Ha, tanda kita tak betul. Ha? Kalau jumpa dengan Nabi. Tengok di belakang. Tak, tak, tak muka. Satu balik juga. Pakai belakang. Tak sesuai sahur lah. Kita jumpa gitu. kita. Mana ada kita tak benar. Kalau betul ha, dalam mimpi itu. Nabi. Ha, karena itulah. Kalau jumpa dengan Nabi. Kalau kita rasa Nabi sendiri hati. Kita rasa gembira. Allah. Ha, Kerana itulah, kalau jumpa Nabi minta, Nabi gembira lah. Eh Nabi ni, dia akan gembira apabila wak supaya dia nak. No. Kalau tak wak kerja, supaya dia nak. Semua kerja lah. Semua kerja kita. Dia buat tak kena semua dia buat, Suka. Tak suka lah kita je. Masa rumpah kerja. Nabi pun agak kerja kamu lah. dia. Karena tulah ada orang, oki kobo mintak dengan orang yang mati gabung kat tu kan? Tapi alhamdulillah pak kita ni bagai ni, tidak berluasa, eh, tidak tidak ada satu fenomena. Yang ketiga orang takut pada syaitan, Minta dulu syaitan. Eh, Dah kita juga apa nih amade tengok juga orang dalam debi ada kadang kata-kata, tengok misteri. Aku tak suka mesti tapi tengok keadaan. Kadang-kadang macam-macam cerita, cerita. Itu maksudnya misalnya kalau nak makan cover lah. Nak makan macam-macam tu. Barang tak betul. Yang ketiga yang keempatnya. taat kepada guru atau pemimpin dan siapa-siapa saja. Sehingga membelakai ke Allah dan Rasul. Ini juga syirik dalam lubang. Taat kepada manusia tak kira lah manusia tu siapa guru kau pemimpin kau, siapa saja, sahih kau, teman kau, kawan kau sehingga taat tadi membelakai ke Allah dan Rasul dia panggil syirku perubu biadilah ni tak berlaku ni dalam hidup manusia Taat kepada peraturan, pemerintah atau siapa saja. ia dia ni Ta'at tadi boleh membelakangkan taat kepada Allah. Sirik ke? Karen Siri itu. itulah bab sirik ni orang tidak tidak kembali taat. Orang tidak keluar. Kalau keluar merasa tertejak ke ikan ni nak jalan. Sebabnya bare-bare ni. Baik. Kalau kita kalau kita kata a uh, Orang tak berasa. Tak berasa benar-benar salah. Kita dalam Islam ni. Kalau kita sebagai Islam. Kita hanya kena taat kepada Allah. Dari semua segi. Dia taat kepada Rasulullah. Tak boleh taat kepada selain daripada Allah dan Rasul, Dari semua segi. Tiba-tiba. Kalau ada peraturan yang Allah buat turun. Peraturan yang Rasulullah hajar kita. Hukum hakkan ke apa-apa kita tak ambil hak dia. Kita pergi buat sendiri. Dah hak kita pergi buat ni. Tidak nak suruh pola sur dia. Sirik. Sebab sirik-sirik ni kita letak kita menyamai Allah, dia segi buat hukum. Ataupun kita taat pada makhluk, ia sepatutnya hukum tu hanya Allah buat kita ikut pada makhluk buat. Kita terima dia buat. Dah dia buat tu, caranya dengan Allah. Sirik. Tidak banyak lah bagaimana. Amal sebut ni supaya kita jangan jangan, jangan terlibat dengan penjahat. Kalau berlaku juga dalam hidup kita orang buat juga. Kaji awak juga lah kata. Kita tak boleh nak elok. Kita nak nak, nak, nak, nak, nak petah dia kita nak buat. Supaya selamat. Kita jangan retah. Dalam hati jangan retah. Kalau kita retah sama juga. Barangun terlepas. Tidak tak terlepas. Peraturan-peraturan. Pukul hakai unang-unang. Ia dibuat dalam negara. Ia bertanggung dengan Islam. Bertanggung total dengan Islam. Tak boleh reba. Jalan-jalan kita tak setuju. Jangan Kalau kita reba, jadi yang Tu Itu cara nak protect kita. Ha? Oh tu putu satu harak saleh satu Malaysia. Amok gak... ah. Tak reti orang Malaysia ni. Tak tidak beriman kat Allah. Eh sandal ni kata assalamualaikum cukup belaka dah. Satu saleh satu Malaysia. Hey. Hai, fotunya buat di televisyen sebenarnya. Asal tapi dia jadi guru. Amok gaya betul. <tuh> ha ni lah dia panggil saleh bid'ah. Kita nak misalnya ni ikut Ikut Rasulullah Aja ya Tol, boleh misalnya aku kasi. Kalau kata bin ah bahagian, bina A ah ada. Bina ah lah tu Bina ah ni Buat satu perkara Yang kita rasa boleh pahala Ambil tak ada nak tanya Kalau Dewan Agar Abang ni kuat-kuat Assalamualaikum Salam satu mulia kia Salam sejahtera, tiga salam. Tunggu kamu ada Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Ha, sedap sedak bahasanya. Bakrah cukup. Jangan takut kau buat Kamu boleh Assalamualaikum. Kamu tak boleh dengan salam satu salam sejahtera dengan salam satu Malaysia. Kamu tak boleh. Sebab Assalamualaikum telah merangkum semua. Kata tak perlu. lu cek, cek cek cek kita doa semua guys, selamat salah sejagat tidak tidak menepati assalamualaikum salah satu malaysia tidak menepati assalamualaikum hok cermin da kita mai buat hukum assalamualaikum salah satu dunia umat islam ni assalamualaikum satu dunia golongan kalau dik cino salam sejahtera okey no apa takde gini kan salah salah satu malaysia apa salah ni bukan malaysia ni tak ada tak kena no, kita mikir kita mikir dalam kotak SP kita make mikir tidak ikut Islam untuk semua orang kita nak buat ni ikut orang kita telita orang ni yang kata IT-IT ikut telita Dah bagi hamba pahala tak ada kalau nak dasar tu hamba rasa ada juga. sebab tak boleh rekod salah tak boleh rekod salah ni salah-salah bagi agama kita ada mai Salam sejahtera. Baik. Orang kata. Kau akan kapit boleh pergi sana. Boleh sana. Assalamualaikum. Masuk makan kapit untuk kapit. Doa lah. Tak boleh. Nabi bila dia berucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia datang. Dan dia, Nabi ni. Dia raya Islam ni untuk semua. Hak kita. Aku pelik je tak ni, kita. Assalamualaikum. Dan salam sejahtera. Kepada bukan Islam. Siapa aja. Assalamualaikum tu berangkut misur tu. Cukup dah. Tak payah lagi. Dan salah kita. dah. Apabila kita buat begitu, orang tak sedar Kita telah membezakan antara orang Islam dengan orang Islam. Kita tu buat beza. Haa, ni untuk Islam. Ni makannya halal, ni makannya hana. Soalnya begitu. Tak boleh. Nabi buat tu cukup Assalamualaikum Dan salam sejahtera tu Tak payah Kata Amor pun nak ulahkan Empat orang Empat orang India Cina Bukan Islam Ada demo pula Amor Assalamualaikum Dan salam sejahtera Amor kata Bukan amma, amma tak Amor tak mahukakan Dah ada Amor kata Tapi Amor nak bayat Dari sudut sepanjang Amor kata Amor sebut Assalamualaikum saja, Cukup sebab amotoksid jadi apa ni kitab beso-beso eh ostakatlah ni bagi ni mugo bagi nambi Assalamualaikum cukup dah dah orang pun tidak rasa terasing masyaakat sama ada Islam ke tidak Islam tidak, tidak akan terasa terasing ni kita kata ha untuk demo Islam ni untuk orang bukan Islam doa no dah kan. Apa kata bagi amak Islam ni ialah untuk semua orang. Dia buat macam ni kau tu boleh takat belakang. Sepun dah dalam Islam tidak Islam tu bukan sama, tapi Islamnya ada kini sahaja. Apa ni? Wei Assalamualaikum sama ada deper kita tu orang Islam saja ke atau capur-capur Islam dengan bukan Islam. Assalamualaikum. Ni pasal kadang tu dalam dalam praktikal kita panggil makan gula betul betulnya daging itu daging kurban Ani untuk demo tak boleh makan daging kurban orang okay, ni yang boleh makan no, iyalah tu panggil kira kita orang okay, buka islah tak boleh makan daging kurban orang okay, islah yang boleh makan daging kurban kalau nak makan gula orang lain kalau beli daging kedal orang oh, mana pula ni Aa, jadi kita islah ni eklusif untuk buat kita orang ni tak ke abut cara-cara kita pendekatan kita, kan itu orang yang lali buah lah maknanya guna dan salai sejahtera leh ni tamas lagi salai satu menit jadi bahagian-bahagian oh ni banyak tapi kalau kita kata bilik oh dia banyak maknanya mana rekord rekord tu kitab tak ada hadir tak ada hadir tak ada tak ada jadi mainkan rekord dengan mereka-mereka lain Salam khabar pulak Wallahualaikum Kita tidak akan Jadi tuan-tuan Lepas kita Dia ada pakkar Itulah Patuh pada makhluk Jadi ada Sirik lububiahnya Apabila perkara kawan ni salah satu Atau kok pak-paknya ada ni Dalam masyarakat Ini boleh berlaku Dan apabila berlaku Dia panggil Punuh kita taufik InsyaAllah Allah takkan kita sambungkan, sambung, sambung lepas ganja. Nah, caj silang yang cuma apa? Ambil je lah. Caj kita caj diri. Juma ni peni, mana Malaysia ni kita caj diri. Patut kita sambung lepas ganja. Ya, selamat malam. Doa dia masih ada. Kalau orang agak saya sila kata. Assalamualaikum waalaikum. Jawab. Tapi jawab waalaikum. Dia betul. Kau sebab aku waalaikum tak bunyi warahmatullah. Oh dia mutakdem nasazan kau kan? Jawab aku. Puak aku. Assalamualaikum waalaikum. Karena assalamualaikum ni, zaman Rasulullah pernah berlaku orang krist, orang yahudi <coughs> dia dia dia kata kepada Rasulullah assalamualaikum celakalah ha itu Aisyah dengar orang kata celakalah tapi dia kalau kita tak tak perhati dia bunyi serupa assalamualaikum assalamualaikum betul tak ha jadi muka orang Arab muka dia fas tidak buat kita jadi dengan, Mah -mah, Aisyah ringan. Marwan Aisyah. Hai Nabi kata tak sama jugalah. Apa pun respon jawab? Aku jawab. Ah. Apa jawab? Assalamualaikum. Wa kli -kli Waalaikum. Klik ke mu. Waalaikum. Klik ke demo. Ah, boleh balik. Jadi apabila apabila orang okay, doa kita Assalamualaikum. Orang bukan Islam. Waalaikum kita doa juga siapa dia ada okey mudah-mudahan dia masuk itu dan dia ada ok. kita kerana telah kita ada juga kata kalau kafe, orang bukan Islam apa ni buisale tak letak tak letak jawab ada hak baik kita ambil pendekat tanya jawab buat kita mendekat dengan mereka kalau kita tak jawab apa salah ada juga pendapat jadi kita nak gurunya pendapat paham pendekatan man. Pendekatan, man. pendekatan supaya kita semua ni boleh menyapa islah pada orang-orang orang tidak kuasa ni ha. ha. oh, dia tengok kadang-kadang boleh membawa kekufuran kadang-kadang dosa susah. So kita, apa tajuk tu? Terakhir tadi. kalau ada orang taat pada guru ko, pembimbing siapa saja. dia eh, ia bertentang. kalau bertentang tadi dia pulak kata, "Kok guru dia royak ni sombe." Lebih sombe, lebih molek daripada Allah, tu benar buat hukum. Kalau dia taat saja-saja tanpa pengetahuan eh. menutup tu tu dosa saja tapi tidak kubuh, karena dia buat kubur kalau dia jahit tengok kadang kadang-kadang eh. boleh buat kubur kadang-kadang dosa besar kita buat dia eh? Kubuh, kadang -kadang kita buat Hah, eh? eh? eh? eh? atau istilah tempat masing-masing. Istilah takut kalau orang-orang orang Arab memang dia ah uh, dia kata Allah. Dia tak kata Tuhan. Ha. Tapi bagi orang Selain daripada orang Arab boleh ya? dia kata ha. ini, tu. Ah. Apa ni tu ikut ikut ke ada obsesi? Karena dalam ayat Quran ini dia dia cakap tu dalam konteks orang Arab. Kalau orang buka harap, dia buka orang putih, dia kata God, boleh Tapi maksud dia je, kalau kita kata Tuhan, orang Melayu kata Tuhan. Tuhan tu sebenarnya maksud dia Allah. Dia kembali pada orang. Kalau orang kata, jaga kata, ada juga kata, siapa buat waktu hujan Tuhan buat waktu hujan dalam masyarakat kita. Tapi maksud dia Tuhan itu Allah tu. Dia kembali pada, pada tempat Ha? Eh? Ah, ah. Ah, tu lagi tu. Ha. Ha. Dalam konteks Salah. Sana. Kata benar tu apa ni? Sebulan jadi. Kalau sebulan jadi bah lah ni tu. Sebulan jadi tu ni memang salah juga. Jadi kebalikan kat Kepada tadi. <tuh> maksud hak intinya sama ada bahasa tu mungkin kepada tempat tempat masing-masing apabila apa ni orang tanya siapa kawat hujan siapa buat lagi kalau orang Arab dia kata Allah tapi kalau orang Melayu mungkin labuk kita hak perse tak sebut tak biasa sebut Allah tu dia kata Tuhan tapi maksud Tuhan itu budi adik dia maksud oh maksud tu tu di segi labuk tempat macam Ya. Ya boleh eh? I mean, eh? Kak, ah okey. Ada ada satu doa Allah Ada? Ada Dalam al Quran, Orang ayat ni disebut Ad-Dahriyyu. Wa ma yuhliku illa ad Kata mereka tu, ialah kami ni tidak di, dibinasakan atau tidak mati kecuali masa yang menentukan. Itu Dariun, atis lah. Tetapi golongan ni sangat kecil berbanding dengan uh, masyarakat umum manusia. Yang mana masyarakat umum manusia ni percaya ada Tuhan. Yang golongan yang tak percaya pada Tuhan ni sangat-sangat kecil berbanding dengan ni. karena tu kita tengok etis ni tapi dia kaya ada sepanjang masa orang tak percaya percaya pada Allah tak percaya wujudan Allah ada tapi kalau kita nisbah pada masyarakat dunia mereka tu sangat kecil. walaupun kecil al-Quran masih beri uh, perhatian lidah apa ni apa ni menghadapi mereka tapi uh, kan, hak ialah orang musyrik itulah orang musyrik dengan orang aduk kita Ia pertamanya, tu bahasa. Bahasa. Yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa, semua tu Islam. Agama Islam belaka. Cuma bahasa dia berbeza. Haa tu bahasa Ibrani. Haa tu bahasa, apa ni, Enjin, Zabur Taurat tu. Bahasa yang berbeza. Jadi, dia ikut bahasa tu. Maksud dia Allah juga. Maksud tu, eh, yang kesal tu, Allah. Lalu kita kata, kita tu hayat isa Bahasa Allah eh? Bahasa sahaja berbeza ha, Tapi <coughs> Apabila hari dia turut Dalam bahasa Arab ni, ialah Apa ni, kita sebut Allah Dia tu bahasa eh? ha, Jadi Oleh kerana tu, Hak diturut Kepada Nabi Musa ke, Nabi Isa ke Taurat dan Jezabu tu Mengikut bahasa masing-masing. Tapi maksudnya Maksud jadi kita apa ni mungkin mungkin bahasa ya nabi itu disebut lagu lain, tapi maksud Allah Iman, alik farid. Eh, wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوافلوا